Зброя проти у них була справна – один шмайсер і два совєтські папеша. «Руки вверх, блядь, стрілять буду», – сказав один без бороди, на відміну від решти. Але Дмитро помітив, що це не тому, що він ретельно голиться кожен ранок, а просто вона в нього не росла. Були якісь шишки на вугрістому нечистому обличчі. «Бістро раздється і всім на верхній полці», – командував запершивілий. Дмитро оцінив диспозицію. Мадяр, уже тверезий, напружений і рішучий, стояв трохи попереду. Румун і німець лежали на нижніх лавах, теж готові до дій. Дмитро переглянувся по черзі зі своїми попутниками і сказав нападникам, «Ми не помістимось на верхніх полицях?» «А, да ти хохол!» – зрадів безбородий. «Ребята, а, ребят, глядіть, я хокла паймал!» «Ща резать буду!» – сказав один із бородатих. «Не, краще повесить, втрутився другий іще більшою бородою. «Да буду я його іще витаскивать з вагона, іскать веревку, сука, дерево или телеграфний столб. Нет, я його зарежу, але спочатку отрежу нос, уши, яйця, Молчать!» – вирисканув безбородий. спішить надуть!» «Быстро раздівайся!» – пригросив шмайсером угорцю. «Момент!» Блискавично подумав Дмитро. Він побачив, що Люфа Шмайсера ледь хитається. П'яний москаль. Дмитро страшно, як його вчив японець, інструктор рукопашного бою, викрикнув щось на кшталт га Правою рукою підбив Люфу Шмайсера вгору, а пальцями лівої вдарив москаля лише йому відому жилку на шиї. Нападник вмер відразу, але встиг натиснути на цингель. Загоркотіли постріли. В той же час румун гепнув одного з бородати в геніталії, а другого швидко і беззвучно зарізав мадярин. «Німець рвонувся зарізати бородача, який корчився від болю в паху». «Ні», – крикнув Дмитро, – «почекай, герпельки, треба його щось спитати». Бородатий росіянин, побачивши, як легко умерли його товариші, став чомусь дуже хоробрим і почав тяжко лаяти всю родину союзників до сьомого коліна. «Чому до цього, подумав Дмитро і сказав росіянину. «Ти що, не хочеш легкої смерти, кацапи?» «Да б ти?» – завівся бородатий. «Давай його гарненько, до правців!» – нетерпляче запропонував німець. «Чекай, братчику, треба ж знати, що в цьому потязі діється. Схоже, вони не одні. «Давай, братушка, ми будемо говорити, а ми будемо спрашувати, відповідати, тобто будеш». Лагідно звернувся до росіянина Дмитро. «Да ти!» «Затятий!» – подумав Дмитро. «Що ж, доведеться, як вони кажуть, із пристрастієм!» «Герпельке, відріж йому вухо. Німецький есесівець вийняв ножа з викидним лезом. «Краще бритвою!» – порадив йому румунський майор. «Та ти що, я ж бритвою щоки голю!» «Свої! Як можна? Це ж легко якусь заразу схопити!» «Ти що, Серйоз? Дом, ну ли, майор? – Та ні, я пожартував, – знітився румун, прийнявшись у раз тяжким здогадом, що цей довготелесий бош може запідозрити його у браку культури. – Його, який був у Парижі. – Нє-є-є, російський мужичок. Було пізно, німець уже тримав двома пальцями його криваве вухо, гидливо кривився і витирав лезо ножа об плече росіянина. «Вашу мать!» – бородатий верещав і бився в істеріці. «Суки, блять, сволочі, гади! Давай, братішка, повертайся, будемо друге ухо різать, а потім уже ніс, яйця і так далі!» – заспокійливо сказав йому Дмитро. Москаль тяжко лаявся і шапкою зупиняв кров. За вікнами чулися автоматні черги. «Треба поспішити, подивитися, що там у потязі», – думав Дмитро. «А це й видно, ще не дозрів до дружньої розмови». Німець потягнувся до другого вуха Лайливого росіянина Слухай ти, цапи бородатий Тобі вух не шкода Скажи, скільки вас? Хто напав на поїзд? Ви грабіжники чи партизани? Кажи, і я дам тобі спокій А ні, то люту смерть приймеш Да пішов ти, почав росіянин Раптом усікся. Його погляд зупинився на шийці пляшки Яка стриміла з саквояжу Ей, да у вас випід єсть? Єсть, ствердив Дмитро Налею, а? Налию. Розкажи те, що я питав. Та ти налєй сначала. Хорошо, я нальлю. А якщо не заговориш, ми з тебе цей коньяк вильємо. Я то як? Розріжемо живіт і перевернемо вниз. Наливай быстро, сказав росіянин. Дмитро взяв срібну чарочку, виняв пляшку коньяку. Да ти що зупинив його бородань? Щоб я сетого наперстка піл, да лучше ухорієш.